Um, wow. um, jó napot kívánok! Um, uh, igen. Um, kicsit megzavar a fényviszony. Nem szoktam meg a Rivalda fényt. Tehát um, William Gibsonról szeretnék beszélni. Uh, egészen pontosan a, a, a Futurista, avantgard, uh, Art Deco, és más uh, utalásokkal, amikkel tele vannak a szövegei. Illetve az ekkora tehát a 19. század végi és 20. század elei technológiára tett uh, utalásaival. Hallható egyébként? Jól beszélek? Jó. Um, miért, miért érdekes ez? Uh, Felmerülhet a kérdés. Um, először is a személyesok. Ok rászántam egy nyarat, vagy egy, talán egy évet is, hogy újraolvassam William Gibson uh, alkotásait, és, és kigyűjtöttem belőle, uh, aprulékos módszerrel uh, mindezeket az utalásokat. És, és próbáltam valamiféle ívet felfedni, és ez nagyjából sikerült is, azt próbáltam így megmutogatni egy, egy, egy szövegben, egy, egy kritikában, hogy egyre ironékosabbá válik Gibson. Na no, de ez még nem érdekes, legalábbis önöknek vagy nektek valószínűleg nem érdekes, mert mert, mert miért lenne ez érdekes? Most az ember vagy olvas Gibson-t, vagy nem. Tehát most Emiatt nem lenne érdekes. Ami viszont érdekes, én szerintem, hogy Gibson azért jó író, mert pontosan tudja, hogy mi az, ami a társadalmat, vagy a kultúrát, vagy akárminek nevezük ezt a korszás ízét, amiben vagy média szférát, amiben vagyunk. Nagyon jó tudja Gibson, hogy mi, mi, mi érdekli, mi érdekel minket, mi érdekli ezt a médiaszférát, ezt a médiakultúrát, vagy kiberkultúrát, vagy akármit. És ezt tudta már a 80-es években és ezt mindig is tudta, és valószínűleg ezért jó író, vagy ezért is jó író. És ennek alapján feltehető, és szerintem ez egyértelműen így van, hogy, hogy nem csak Gibson-t érdekli ez a technológiai nosztagja, hanem minket is. Ez pedig nyilvánvaló válik akkor, amikor elmegyünk a közlekedési múzeumba vagy a múzeumba vagy, vagy megszixallagozzuk a régi fotomasinánkat, Um, vagy egy 20 éves videójátékkal játszunk, mint ahogy némelyikünkkel ez előfordult egy-két héttel ezelőtt. Um, um, és nem volt ciki annyira. Um, um, igen, tehát tulajdonképpen ez minket is érint. És, és én így próbálom ezt bemutatni, és így gondoljatok erre, amiről most beszélek, hogy, hogy ez, ez minket is érdekel, nem csak Gibzont. De kezdjük, tehát ott egy ilyen, hogy, hogy egyáltalán van-e ellentét, vagy érdekese ez. Én úgy érzem, hogy van. Noha hát természetes, hogy lehet hogy egy kicsit mesterséges ez az ellentét, amit én felhozok az olasz futurizmus, meg az avantgarde, meg a cyberpunk között, de azért mégis van valami különbség a sok hasonlóság ellenére is. Kezdjük ott. Hát ugye például azért a futuristák még jobban érdekelte őket az autó, mint mondjuk a számítógép. Viszont ez sem teljesen így van. Mert hogy uh, Marinetti-nek lavaráztam egy, egy, az egyik, uh, egyik ilyen kis eszélyét, uh, amelyben én szerintem egy, egy jó science fiction íróhoz méltóan um, tulajdonképpen megjósolja a, ezt a kortás internet és, és számítógépes kultúrát, aki tud angolul. Én nem fordítottam le, és szerintem nincs megfordításban, elnézést érte. Ez a szöveg. Ha valaki tud, olaszul, szerintem fordítsa-le magyarra is. És ez egy tök jó szöveg. Um, tehát um, uh, ugye Network of metal cables, wireless telephones, de, de, de, de, de, de, de, de, mobiltelefonokról már beszél, de, a, a, a billentyűzet előtt ülünk, és am, ami nekem legjobban tetszik, mint bölcsésznek, hogy megjósolt azt, hogy mi mindenféle Word dokumentumban, oké, okay, aki nem windows nem Wordben, de mindegy, szóval a szövegszerkesztővel írunk leginkább, és nem kézzel, vagy írógéppel ezt mind megjósolta. Uh, és mind futurista. Na de ha már írógépnél járunk, uh, ennek ellenére viszont érdekes, hogy Gibson meg annyira nem jósolta meg, legalábbis nem bízott még annyira a számítógépben. Persze, amikor ő írta a neurománcot, akkor még nem volt uh, annyira számítógép. Ez 83-körül 84-ben jelent meg. Akkor még annyira nem volt, gondolom én, de ti jobban tudjátok, akkoriban még nem volt annyira uh, uh, PC úgy mindenhol elterjedve. Uh, Legalább és nem annyira, hogy egy, csóró, egy csóró kezdőíró azon írja a kis munkáját, de mindenesetre érdekes, hogy, hogy ez mégis egy, egy Hermész 2000-es, azt hiszem egy Hermész 2000-es, ez egy Hermész 2000-es írógép, amit itt láttok, egy ilyen Hermész 2000-esen írta a neurománcot, amit, amit Svájcban gyártottak körülbelül a 30-es években. Uh, és itt már Gibsonról beszélünk ugye. Na most a másik oldalról, ezt meg is kérdezném, belehet be lehet nyögni, ki ismeri fel, hogy mi van a másik oldalon? Mindenki. Kórusban. Mindenki kórusban. Nagyon jó. Egyébként még arra akkor visszautalnék, hogy az első, az első szlájdban, ezt elfelejtettem mondani, bár ezt is mondani, mindenki tudja, ha nem akkor rossz kerültem. Uh, a Neuromant első mondata van benn, tehát már a Neuromant legelső mondatától kezdve benne van ez a technológiai nostalgia a kultúrában. Na de visszatérve, tehát valóban ez a kurta, kurta számológép, kalkulátor, akármi, ami, ami, ami látható, ami, és örülök, hogy felismeritek. Hogy mely, nem mondtátok, de emeltétek a kezeteket, láttam, az elég. Én láttam, tehát sokan felismerték. Tehát ez a, ez a kurta számológép, ami... Uh, öt perc még. Jó, nagyjából rendben vagyunk. Um, Ettől ez a... Uh, igen, igen, igen. Um, ami, ami szerintem, uh, hát részben azért érdekes, mert maga érdekes ez a kütyű is. Uh, a, a Gibson regényben is le is van írva, hogy mi a története. Egy osztrák, lichtensteini koncentrációs táborban lakó, élő zsidó emberke mentette meg a saját életét azzal, hogy ezt kitalálta. Ez nagyon romantikus, blablabla. Bla, bla De azért is érdekes szerintem, mert, mert amikor rákerestem erre a képre, tehát nekem külön élvezet volt mindig egy képre így rákeresni. És amikor rákerestem erre a képre, akkor találtam egy YouTube videót, azt hiszem YouTube videót, amiben valaki részletesen elmagyarázza, hogy hogyan kell ezt a kutyút használni. Aztán szétszedi, mert az is poén, hogy ugye szeretjük szétszedni a dolgokat. Valószínűleg össze is tudja rakni a végén, bár azt már nem vártam meg, hogy össze is tudja rakni, de szétszedni nagyon ügyesen szétszedte. És hát tulajdonképpen ez az, ami szerintem fontos, hogy, hogy ilyen videókat találunk az interneten. Na most hát ez egy kicsit mellékvágány, vagy egy kis kitérő, mert most ez nem annyira technológiai dolgokról, de az az érdekes, hogy Gibsonnak nem csak a, a témájában jelenik meg ez, a, ez, a, ez az avangárd és századelei rajongás, hanem kicsit a stílusában is. Aki próbálta olvasni a, a neurománcot, az, az tudja, hogy hát nem egy könnyen olvasható könyv, pláne fordításban nem az. És ez részben azért is van, mert ez részben azért is van, mert, mert ilyen rendkívül érdekes szövege nem gyomlálja tele e, igékkel, hanem a főneveket e, helyezi előtérbe, akár csak a futuristák, e, tele nyomja szinesztéziával, e, mindenki tudja, hogy ez a szinesztézi, nem nézen utána, tele van szinesztéziával, e, képversekkel, amik például itt vannak, e, matematikai szimbólumokkal, stb. stb. stb. E, ez mondjuk pont nem a neurománcból van ez a két példa, tehát igen, lebuktam valóban, a neuromance pont képvers nincsen, de mindazok, amikről beszéltem, vagy szóhítások, mint a, mint a Flatline, meg a, meg a console Cowboy, meg hasonlók, azok vannak a Neuromance-ban. E, e, akkor most egy e, röviden egy, egy novellájára, a Gönzbeck Continuum című novellájára, amiben talán a legjobban megvan ez a, ez a, ez a fajta technológiai nostalgia. Ennek a novellának a, a főse az, az egy fotográfus, akinek art deco épületeket kell fotóznia. Egy, egy olyan könyv számára, egy nem létező könyv számára, nyilván egy, egy, egy, egy fikcionális könyv számára, viszont ez a fikcionális könyv, én nagyjából kiderítettem, vagy ki lehet deríteni, hogy egy valós könyv könyvet idéz be, mégpedig ezt a Hugh Ferrisnek, ezt a The Metropolis of Tomorrow című nem regényez, ilyen képes könyv. Ez Hugh Ferris, nem tudom ki ismeri, nem kifejezetten építés volt, hanem, illetve építész volt, de nem, soha nem tervezett, nem úgy tervezett épületeket, hogy azok meg is valósuljanak, hanem ilyen ötletgyáros. Tehát csak így, így, így, így lefestett uh, képeket, uh, lefestett épületeket, és úgy. Ajajajaj, uh, aj, úgy, úgy, uh, úgy uh, elég még sok jó kép van. Uh, lefestett ilyen, ilyen képeket, és, és, és ez ebből készült. És akkor egy kicsit, és ez a fotográfus ilyen Art deco épületeket, annyira sikeresen fotográfálja az Art Deco épületeket, hogy, te, hogy bekattam vagy ilyesmi, és bekerül egy ilyen Art deco utópiába, vagy átkerül egy ilyen Art deco utópiába, átcsúszik egy másik valóság sikra, és ott így jellemz az épületeket, uh, Spire Student Spire and Gleaming Zigarette Steps, White Building, Symmetry, etc., etc. Um, ez, a, ez a fajta utópia az író szerint a Hoover Gath, uh, ugye híres gát Amerikában, a Hoover Gath uh, alkotói álmodták meg, vagy ők is álmodták meg, akik ugye ilyen nagyon szép áramvonalas szobrokat uh, építettek, szerint ilyen futurisztikus áramvonalas szobrokkal rakták tele ezt a gátat uh, vagy hidat. Um, így is jellemzik az Art um, uh, Most a végig fog menni. Így, így is jellemzik az Art deco Rendben van. Nyugodj, most a végig. Tehát rendben, lesz, rendben lesz. Most már rendben lesz. Tehát most már így látom a végét. Látom az alakút végén a fényt. Tehát, um, um, tehát így, így jellemzi az Art decot, És teljében mondhatjuk, hogy az Art Deco az egy ilyen uh, uh, viszonylag világos, szimmetrikus, díszes, egyszerűen futurisztikus és hagyományőrző de összességében egy szimmetrikus, áttekinthető építészet, és díszes, és kicsit historikus, amivel tipenősen ilyen modernista hagyományokat emel be. De végzőtérve kicsit a technikai kütyükhöz, Megálmodott, megálmodtak annak idején egy ilyen, ilyen repülőgépet is, amire Gibson is utal, és amit szintén letudtam vadászni interneten egy potenciális jelöltet, amely tulajdonképpen a titaniknak át az átkonvertálása, Ilyen, uh, ilyen gyönyörű, szép uh, repülővé, ami a két Atlant, az két 10 két partja között repülne, és lehetne benne táncolni jazzre, meg, meg nagyon, nagyon előkelően lehetne benne enni. Um, de már, Igen, igen. Gyors hiszek. De, és. Um, Tényleg már csak egy-két szláj van. És akkor autókra is van utalás, egy az elején is említettem, hogy van azért átmenet a két, uh, például autománia van a cyberpunk is, elég a crash gondolni, J.G. balat crash -ére. ebbe is vannak autóra, utalások. Um, ez a KEDVENTED, ez, ezt nem fogod lelőni, um, mert hogy most jön a kedvenced, ugye hogy, hogy science fictionre is van utalás, a a kortár science fictionre is van utalás, például Frank R. Pauls uh, uh, rajzaira, mint például itt van egy nagyon szép látható itt is kis utalás a 60 as évek kocsiaira ezzel a ezzel a, a, a, ezzel a mi van a halnak ilyen uszonya, ilyen uszony valami van, a, van ezen a ezen a, ezen a, a űrrepülőgépen. Egy, Oh, oh, nem már, oké, okay, akkor csak befejezem. Jó. Okay, um, oké. Okay, um, tehát ezzel kapcsolatban uh, emlegeti az előzőt, ezzel a fajta épülettel, amit Frank Lloyd tervezett, és ennek a belső ilyen futurisztikus. És ezekkel az épületekkel kötöm én... Uh, ellentétbe a, a Cyberpunk, vagy lehet valamennyire ellentétbe kötni a Cyberpunk ö, építészetet, ami több mire a sötétséget a tükrözést, a labirintust, tehát a kevésbé átláthatóságot uh, mutatja be. Uh, ezek mindenki felé még Johnny Mnemonicból vannak, viszont érdekes, hogy szerintem még ebben is, például a Johnny Mnemonic internetességében is, uh, internetes uh, ábrázolásában is, hiába ilyen sötét város és labirintikus város, azért ott van baloldalt, ha látjátok, a, egy ilyen kis utalás az árdekóra, dekóra, mert szerintem az a kis valami, az úgy néz ki, mint egy árdekó uh, És És Ez az utolsó slide. Uh, Utoljá, az azért szeretnék elköszönni akkor, hogy, és ez tényleg az utolsó szlájt, hogy... hogy, <síns> hogy hogy Gibson uh, teremtette meg ezt a kifejezést az utolsó egyik, egy késői uh, történetében, hogy Oxfam-kubizmus, és ez azért érdekes szerintem, mert benne van az, hogy mennyire szereti a márkákat is, mert márka is Gibson, és mennyire szereti az utalásokat ezekre a, a, az avantgarde és, és, és egyéb nosztalgikus dolgokra, és ebben a történetében van uh, egyébként utalás egy Cassio g órára, ami szerintem totál nostalgia, tehát nem tudom, van egy is, akinek, uh, és, és utolsó kérdés, és ezzel be is fejezem, ki ismeri fel, vagy vannak egy tippek arról, hogy mi van a másik oldalon az óra mellett? Ez az első kérdésem nektek, és akkor így el is kezdhetjük. A... Nem, nem egér. Ki mondta? Ceruza hegyező, pontosan. Ez egy art deco hegyező. Igen, igen, igen.